Без хребта в душі. «Ти вже нікому не віриш?» – прошепотіла Оксана. «Тобі вірю. Хіба не досить?» Холодний місяць мертво світив у наші маленькі вікна. Голі безсніжні степи темно лежали довкола і ніби аж дзвеніли від морозу. На календарях вже ніби завертало на весну. Але над нами лютувала безкінечна зима, так ніби планета знов занурилася в льодовиковий період. Але вже не той, що понищив велетенських теплолюбних динозаврів, а новітній, спрямований проти її всемогутнього розуму і беззахисної ніжності і крихкості. Оксана здатна була розтопити всю Кригу Арктики і Антарктики, що їй усі льодовикові періоди минулого і пророкованого, що всі загрози і еклезіасти перед всемогутністю жінки – з розкішного лона якої виростає арайське дерево життя. І я, очорашній воїн, незламний у своїй тисячолітній тривалості, всесильно безсилий сили Миколай, зіщолено ховався від жорстокого холоду в теплій вологій хмарі жіночої ніжності, картав себе за боягуство і малодушність, карався і каявся, і був без сили. Насолода і сором, Захват і ганьба. Але людина не камінь і не стелева конструкція. Каменю, каменеве, людині людське. Вранці я пішов до Паталашки. В затоптаному і запльованому конторському накопичувачеві, звивався мов дощовий черв'як ляпка, я легко відтрутив його, побіцявши добру випивку, штовхнув двері до директора. Падалашка розповзався по широкому столу з широким черевом, стогнав од переїду, проклинав свою жадібність і все на світі. А хай воно все димом піде. Ти думаєш, Миколе Федоровичу, я ото їм усю ту смакоту, що твоя Оксана готує, то воно мене їсть і з'їдає, як іржа залізо, а мені тільки горе і страждання. Ти бачив мій директорський будиночок? такий, як у професора і у тебе. А хіба я живу в ньому? Мучусь і погибаю. Ти бачив мою шию? А у вас немає шиї, жорстко зауважив я. Тобто як? Що ж я, по-твоєму, бегемот? Може і бегемот. Радянський номенклатурний бегемот. Ні рук, ні ніг, ні голови, ні шиї. Самий тулуб. Куди попхнуть, туди і сунеться. «Та такий ж правда!» – потолашка довгою хоче сміявся. «Хіба я чоловік? Я номенклатурний тулуб. Моє сімейство вже давно це втямило. Сіло мені на шию і не зліза звідти до страшного суду. Я оце тут, а вони в Нижній Дніпровську. Жінка не приїхала навіть подивитися. «Дочка плудить мені онуків». А ті і собі видавляються вільного місця на дідовій шиї. А тут приходиш ти, Микола Федоровичу, і кажеш, що в мене і шиї немає, і що я не чоловік, а бегемот. Бегемот, – уперто повторив я. – То чого ж ви від мене хочете? – заскімлив потолашки. – Можності і справедливості, – сказав я. – Ви усвідомлюєте, яке щастя випало вам. Ви – директор над таким чоловіком, як професор Черкас. «Ви розумієте це?» «Я, директор над професором?» Паталашка закотив очі під лоба, став загинати пальці. «Де я був, де я не був? У легкій промисловості був? Був. У харчовій на пивзаводі був? Був. У культурі в обласній друкарні був? Був. Тепер кинули мене в науку, а вийшло в сільське господарство, у поставки і в плани. То що ж я можу?» «Ви можете зберегти для народу такого вченого, як професор Черкас», – заявив я, готовий кинутись з кулаками на цю протоплазму. «Ви розумієте, який це вчений?» «Та хай воно все западеться», – застогнав Паталашка. «Хіба я можу когось зберегти або врятувати?» «Я ставлю, а знімає партія». Стуконіг подзвонив на тому тижні бюро. «Стань!» і не тіпайся. В четвер все і буде. У вівторок бюро в області у п'ятницю засідають у Києві. Усі сидять біля телефонів, ждуть, що там і як.